продукти для кафе, тож, напевно, вона поверталась із закупів. В обох руках дівчина несла по кілька пакетів. На її підмізинному пальці висіло кільце з різними ключами, зокрема від авто. Вона була одягнена повсякденно, у футболку і блакитні джинс. Це вбрання кардинально відрізнялось від метелика і фартуха, які вона носила на роботі. З поверненням тепло посміхнулася Киї, усе ще не випускаючи з рук листа. Вибачай, що ми так довго. Усе гаразд, тут було не дуже людно. Я миттю перевдягнуся. На обличчя Казу було більше емоцій, ніж тоді, коли вона мала на собі метелика. Дівчина зухвало показала язика і зникла в затильній кімнаті. Киї досі тримала листа. «А де мій окаянний чоловік?» огукнула Київ напрямку затильної кімнати, не відводячи погляду від входу. Казу і Негари ходили по покупки разом, але не тому, що багато купували. Річ у тім, що Негари був дуже проблемним покупцем. Йому кортіло купити все найкраще, і він частенько перевищував їхній бюджет. Тому Казу ходила за ним і стежила, щоб він не витратив усіх грошей. Доки їх не було, у кафе працювала Киї. Часом, коли Негари не міг знайти потрібних інгредієнтів, він дуже дратувався та йшов до бару випити. Він сказав, що, мабуть, прийде сьогодні пізно. Непевно, відповіла Казу. Точно, знову пішов пити. Казу вистромила у двері голову. Зараз візьмуся до роботи, сказала вона примедливо. Ох, ну що за чоловік, відказала Киї. Її круглі очі укруглилися ще більше, коли вона надула щоки. Досі, тримаючи листа, дівчина пішла до затильної кімнати. У кафе були тільки жінка в білій сукні, яка мовчки читала свій роман, і фусаги. Попри те, що на дворі стояло літо, обоє пили гарячу каву. На це було дві причини. По-перше, безкоштовно деливали лише гарячу каву, а по-друге – ці двоє ніколи не переймалися, чи була їхня кава гарячою, бо сиділи в кафе так довго, що вона встигала охолонути. Невдовзі до барної стійки вийшла казу, одягнена в свою звичну форму офіціантки. Літо тільки почалося, але того дня температура вже сягнула 30 градусів за Цельсієм. Казу пройшла лише 100 метрів від стоянки, але на її обличчі досі вилискували краплинки поту. Вона рвучко видихнула і витерла чоло серветкою. «Гммм, перепрошую», – озвався Фусагі, відірвавши очі від журналу, що лежав перед ним на столі. «Так», – сказала казуда ще вищим, ніж зазвичай голосом, ніби щось заскочило її зненацька. «Можете долити мені кави?» «Ох, звісно». Відкинувши свою звичну незворушність, вона відповіла тим же життєрадісним тоном, як і кілька хвилин тому, коли вона ще була у футболці. Фусагі не зводив з очей, доки вона не сховалась на кухні. Приходячи до кафе, цей чоловік завжди сідав на той самий стілець. Якщо на ньому вже сидів інший відвідувач, Фусагі йшов звідти. За інший столик не сідав. Приходив не щодня, а двічі або тричі на тиждень, переважно по полудні. Розкривав свій туристичний журнал і переглядав його від початку до кінця. Час від часу щось занотовуюче. Зазвичай він полишав кафе лише після того, як дочитував журнал. За цей час він замовляв тільки гарячу каву. У цьому кафе здебільшого подавали каву сорту «Мокко». Її виготовляли з особливо ароматних кавових зерн, привезених з «Ефіопії». Однак ця кава смакувала не всім, попри вельми спокусливий аромат, декому не дуже подобалась і фруктова кислинка і складний смак. За наполяганням Негаре в кафе подавали тільки Мокко, а от Фусаї вона подобалась, і, схоже, для нього це кафе було дуже зручним місцем для читання журналу. Казу повернулася з кухні зі скляною каравкою, щоб долити йому каву. Дівчина зупинилась біля столика Фусаги І узяла з блюдця його чашку Зазвичай, чекаючи доки Казу до йому мукави Чоловік не відривався від свого журналу Але того дня все було інакше Того дня він дивився прямісінько на Казу Якось підозріло Відчувши, що Фусаги поводиться незвично Казу подумала, що він хоче сказати їй щось іще «Бажаєте ще щось?» Запитала вона з посмішкою Фусагі теж увічливо посміхнувся, але здавався дещо збентеженим. «Ви тутешня офіціантка?» – озвався він. Вираз обличчя Казу не змінився, коли вона поставила чашку перед Фусагі. Ем, угу, була вся відповідь. Справді?» – відказав Фусагі трохи не впевнено. Здавалося, чоловік був задоволений, повідомивши офіціантці, що був тут постійним клієнтом. Він знову опустив голову і, як завжди, узявся гортати свій журнал. Казу повернулась до роботи зі звичною незворушністю, ніби нічого й не сталося. Утім, інших відвідувачів не було, тож робити їй теж було нічого. Вона почала витирати рушником виміті склянки і тарілки та розставляти їх на полиці. Працюючи за барною стійкою, Казу завела розмову з усаги. У цьому невеличкому кафе, де все було поруч, можна було, не підвищуючи голосу, говорити навіть на такій відстані. «То ви часто тут буваєте?» Фусагі підняв голову. «Так», – казу продовжила. «Ви знаєте особливість цього кафе? Чули міську легенду про нього?» «Так, я все це знаю». «І про те місце теж?» «Угу». «То ви з тих відвідувачів, які хочуть повернутися назад у часі?» Саме так, рішуче відповів фусагі, Казун мить завмерла, її руки зависли в повітрі. Якщо вам удасться повернутися в минуле, що ви там зробите? запитала вона. Відтак спохопилася, усвідомивши, що це запитання надто особисте. Було не дуже кречно з її боку питати про таке. Не дуже ввічливо запитувати про таке, вибачте. Вона легенько вклонилася і повернулася до склянок, уникаючи погляду фусаги. Чоловік подивився на казу, яка низько опустила голову, і квапливо схопив теку для паперів. Звідти він видобув простий коричневий конверт. Усі його чотири кутики були зім'яті, наче він уже давно носив його з собою. На конверті не було адреси, але, схоже, усередині містився лист. Фусагі міцно стискав конверта обома руками, тримаючи його біля грудей, щоб казу могла його бачити. «Що це?» – запитала дівчина, знову відклавши свою роботу. «Для моєї дружини», – ледь чутно пробурмотів Фусагі. «Це для моєї дружини». «Лист?» «Так. Для вашої дружини?» «Огу. Я так і не зміг віддати його. То ви хочете повернутися в той день, коли мали віддати їй листа?» Саме так, знову рішуче відповів фусагі. А де ваша дружина тепер? запитала казу. Він відповів не відразу, якийсь час ніяково мовчав. Гмм, казу не зводила з Фусагі очей, чекаючи на його відповідь. Не знаю, ледь чутно відказав чоловік і чухав потилицю. Визнавши, що не знає, де дружина, фусагі спохмурнів. Казу нічого не відповіла. Раптом, ніби перепрошуючи, він сказав, «Угу, «Але я точно мав дружину». І поспіхом додав, «Її звали?» Фусагі застукав пальцем по чолу. «Угу, дивно!» Він схилив голову набік. «Як її звали?» Він знову змов. Приблизно тоді ж із затильної кімнати повернулася Кей. На її обличчі застиг сум. Можливо, тому, що вона почула розмову казу і фусагі. Гм, дивно, вибачте, сказав фусагі, змучено посміхнувшись, на обличчі казу проступила суміш емоцій, не було їй звичної байдужості, але й очевидного співчуття теж. Не хвилюйтеся, усе гаразд, відказала вона. Дзень зелень, казу мовчки повернулась до входу. Ах. Вона затамувала подих, побачивши на порозі кохтаки. Кохтаки працювала медсестрою в місцевій лікарні. Схоже, вона саме йшла додому. Замість медсестринської форми, яка зазвичай була на ній в обідню перерву, жінка була одягнена в оливкову зелену туніку і темносині каплі. На плечі вона несла чорну сумку і босковою хустинкою витирала під щолам. Кохтаки кивнула Киї та Казу за барною стійкою і рушила прямісінько до Фусаги. «Привіт, Фусаги! Бачу, ти сьогодні знову тут», – сказала вона. Почувши своє ім'я, чоловік підняв очі на Кохтаки. Він здавався спантеличеним, тому майже відразу підвів погляд і мовчки опустив голову. Кохтаки відчула, що настрій у Фусагі незвичний. Припустила, що він погано почувається «Фусагі, з тобою все гаразд?» Обережно запитала вона Чоловік знову підняв голову І подивився на Кохтаки. «Перепрошую, ми знайомі?» Запитав він якось винувато Кохтаки спохмурніла У прохолодній тиші пускова хустинка Якою вона витирала під щола Вислизнула з її рук І впала додолу Фусагі дуже рано спіткала Хвороба Альцгеймера він втрачав пам'ять. Ця недуга спричиняє швидке зношування нервових клітин головного мозку. Мозок патологічно атрофується, і це призводить до погіршення розумової діяльності. Особистість людини непоправно змінюється. Один з разлюючих симптомів раннього настання недугу – довільне погіршення мозкових функцій. Хворі забувають про одне, але пам'ятають про інше. З пам'яті Фусагі поступово стиралась найновіші спогади, а його попередній примхливий характер потроху лагіднішов. Тепер Фусагі пам'ятав, що в нього була дружина, але не міг пригадати, що тією дружиною була Кохтаке, яка стояла перед ним. «М -м, мабуть, ні, неголосно відповіла Кохтаке і відступила на два кроки. Казу мовчки дивилась на неї, а Киї опустила очі. Кохтаки повільно розвернулася, підійшла до найдальшого від фусаги стільця біля барної стійки і сіла. Уже сівши, жінка помітила хустинку, яка вислизнула їй з рук. Вона вирішила не звертати на неї уваги і удати, що то не її. Але фусаги побачив хустинку, що впала до його ніг, і підняв її. Якийсь час він розглядав хустинку, тримаючи її в руці, потім підвівся зі стільця і підійшов до того місця за барною стійкою, де сиділа кохтаки. «Вибачте, просто останнім часом я багато всього забуваю», сказав він, схиливши голову. Кохтаки не дивилась на нього. «Добре», – зошим сказала вона і взяла хустинку тремтливими руками. Фусагі знову схилив голову в поклоні, і ніякого почовгав до свого стільця. Він сів, але ніяк не міг заспокоїтись. Перегорнувши кілька сторінок журналу, зупинився і почав шкрябати по тилицю. За кілька секунд він потягнувся до своєї чашки і зробив маленький ковток. Нещодавно йому долили свіжої кави, але клята кава вже охолола, пробурмотів він. «Долити ще?» – запитала казук. Однак Фосагі квапливо підвівся. «Я вже збирався йти», – коротко відказав він, закрив журнал і сховав до сумки свої речі. Кохтакі все ще дивилась на підлогу, міцно стискаючи в руках хустинку. Фосагі підійшов до касового апарата і простягнув свій рахунок. «Скільки?» «380 єн», – сказала казу, кинувши погляд у бік Кохтакі. Вона набрала суму на кнопках касового апарата. 380 єн. Фусагі видобув зі свого потертого шкіряного гаманця тисячу єнну банкноту. Ось тисяча єн. Він простягнув гроші казу. Видали тисячу єн, сказала дівчина, узяла банкноту і знову вдарила по клавішах касового апарата. Фусагі мимоволі дивився на кохтаки. Він просто нетерпляче роззирався, чекаючи на свою решту. 620 двадцять єн решти. Фусагі поспіхом забрав гроші. «Дякую за каву», – сказав він, ніби вибачаючись, і поквапився геть. Зелень. Дякую вам! Приходьте mm -hmm. ще!» Коли Фусагі пішов, кафе заповнила ніякова тиша. Тільки жінка в білій сукні мовчки читала свою книжку, зовсім не переймаючись тим, що відбувалося навколо. У кафе не звучала фонова музика – тому єдиними звуками були цокання настінних годинників і шурхіт сторінок, які перегортала жінка в білому. Казу першою порушила тривале мовчання. «Кохтаки!» – звернулась вона до жінки, яка сиділа біля барної стійки. Не дібравши слів, Казу здавалась пантеличеною і не знала, що ще сказати. «Усе гаразд, я була морально готова до такого дня», – Кохтаки посміхнулася Киї та Казу. Не переймайтесь. Відтак ось і знову змовкли. Не в змозі витримати такої напруги, Кохтакі знову втупилась в підлогу. Раніше вона вже розповідала Киї та Казу про хворобу Фусаги. Негари і Гіраї теж про неї знали. Кохтакі чекала, що одного дня Фусагі взагалі забуде, хто вона така. Готувалася до цього. «Якщо це трапиться, – думала вона, – я дбатиму про нього як медсестра». «Я ж медсестра, тому мені це до снаги». Коли вона бувала в кафе, Казу і називали її на дівочі прізвище «Кохтаки», щоб не спантеличити «Фусага», хоча раніше теж звертались до неї «Фусаги». У ранньому віці хвороба Альцгеймера в різних людей прогресувала по-різному, залежно від низки факторів, віку, статі, причин захворювання і лікування. Стан фусаги погіршувався доволі швидко. Кохтаки ще не оговталась від того, що фусаги забує. Вона силкувалася знайти якесь пояснення, намагаючись не впасти у відчай. Повернулася туди, де стояла Кей, але жінка вийшла на кухню. Однак майже відразу повернулася з дволітровою пляшкою саке. Подарунок відвідувача», – сказала Кей, гучно пустивши пляшку на барну стійку. «Не бажаєте випити?» Її досить червоні від сліз очі посміхалися. На етикетці було написано «Сім щасть. Раптова ідея Киї пробила малесеньку дірочку в гнітючій атмосфері кафе, і напруга між трьома жінками дещо послабла. Кохтакі не дуже хотілося пити, але вона вирішила скористатись нагодою. «Ну, хіба що одну чарку», – сказала вона. Кохтаки втішило, що загальний настрій поліпшився. Вона чула, що Киї буває імпульсивною, але й гадки не мала, що її настримна життєрадісність виявиться такою вчасною. Ігра їй завжди казала, що Киї має талант бути щасливою. Ще кілька секунд тому Киї здавалася засмученою, а тепер дивилася на кохтаки широко розплющеними сейливими очима. Удивляючись у ті очі, Кохтаке відчула дивний спокій Глянучи є щось смачненьке», – сказала казу і побігла на кухню «Може нам підігріти саке?» «Ні, і так згодиться» «А раз, тоді вип'ємо, як є» і спритно відкуркувала пляшку і налила саке у вишукуванні рядочком чарки Кохтаке почувалася дещо незвично від такої несподіваної пропозиції випити Вона засміялася Киї налила саке по самі вінця і посунула чарку кохтаки. «Дякую», – сказала та, ніяково посміхнувшись. Казу повернулася з банкою маринованих овочів. «Це все, що я знайшла». «Ух, смакота!» – вигукнула Киї, коли Казу поставила на барну стійку чисту тарілку, висипала на неї овочі і поклала поруч три невеликі веделки. «Я не можу пити спиртне», Додала вона і дістала з холодильника під барною стійкою пакет помаранчевого соку Дівчина налила собі повнісіньку склянку Ще трохи і перелилося б через край Стримано посміхнувшись, Кохтаке взяла свою чарку Не те, щоб якась із трьох жінок полюбляла саке Хоча саке й запропонувала випити Сама вона не вживала спиртне Тому налила собі помаранчевого соку Назва на етикетці пляшки «Сім щасть» вочевидь натякала, що спробувавши сакі, ви відчуєте сім різних видів щастя. Це був прозорий безбарвний напій вищого гатунку. Однак жінки не надто знались на сакі, тому й не помітили ані легенького крижаного відтінку, ані фруктового аромату. Заде добряче ним посмакували і відчули щастя, що його обіцяла назва. Задоволено вдихаючи солодкавий аромат, Кохтакі пригадала один літній день років 15 тому, коли вперше побувала в цьому кафе. Того літа в Японії стояла страшенна спека. По всій країні фіксували рекордні температурні показники. Щодня в новинах говорили про незвичну погоду, пояснюючи все глобальним потеплінням тощо. Фусагі взяв себе вихідний, і вони разом пішли робити покупки. Спека була пекільною. Розпашілий і, втомлений від задухи, чоловік благав її перепочити десь у прохолодній місцині. І вони взялися шукати якесь кафе. Та заковика полягала в тому, що не тільки їм спала на думку така ідея. У жодному кафе, у жодному ресторані не було вільних місць. Зовсім випадково вони помітили невеличку вивіску в бічному провулку. Кафе називалось «Фунікулі Фунікула». Кохтаків пізнала назву пісні, що її колись чула. То було давненько, але вона досі добре пам'ятала мелодію. У пісні йшлося про видирання на верхівку вулкана. Від думки про розпечену червону лаву посеред літнього дня – їй зробилося ще спекотніше, а на чолі кохтаки виступили лискучі краплини поту. Утім, коли вони відчинили важкі дерев'яні двері і зайшли до кафе, усередині було на диво прохолодно. Дзень зеленкіт, дзвоника на дверях теж діяв заспокійливо. Хоча кафе було невеличким, лише три двомісних столики і три стільці біля барної стійки, Єдиною відвідувачкою була жінка в білій сукні, яка сиділа за найдальшим від входу столиком. Завдяки щасливому збігу вони знайшли таке чудове місце. Фусагі сказав «Яке полегшення!» і вибрав найближчий до входу столик. У дівчини зі сяйливими очима, яка принесла їм по склянці води, він відразу попрохав каву з льодом. Кохтакі додала «Мені, будь ласка, теж каву з льодом» і сіла навпроти нього. Фусагі, невдоволений таким розташуванням, пересів до барної стійки. Це трохи не засмутило кохтаки, бо вона вже звикла до його примх. Насправді вона думала, що їм неабияк пощастило знайти це затишне кафе так близько від лікарні, де вона працювала. Товсті колони, що підпирали стіни, і масивні дерев'яні балки, які перетинали стелю, вилискували темно-брунатним кольором, Мов каштанова шкарлупа На стінах висіло три великі годинники Кохтаки не дуже зналась на антикваріаті Та було очевидним, що вони з минулої епохи Земляний тиньк на стінах був рудувато-коричневим Поцяткованим колекцією старих плям Які, схоже, збирались багато років Від тмяного світла все всередині здавалось вицвілим Мов на старих світлинах Разом це створювало затишну ретроатмосферу. У кафе було напрочуд прохолодно, хоча ніде не було видно кондиціонера. Повільно обертався вентилятор з дерев'яними лопатями, який звисав зі стелі. Оце й усе. Кохтаки така прохолода дивувала, і вона запитала про це Киї та Негара. Проте жоден з них не дав їй сподіваної відповіді. Сказали лише, що так було споконвіку. Атмосфера цього кафе дійсно припала кохтаки до душі, а ще їй дуже подобались Киї та інші працівники, тож вона почала частенько навідуватись туди в обідню перерву. «Будь...» Казу хотіла сказати «будьмо», але запнулася і скривилася, ніби сказала щось недоречне. «Мабуть, ми не святкуємо, так?» «Ох, та годі, не варто аж так засмучуватись», – насупила Скеї. Вона повернулася до кохтаки, і співчутливо посміхнулася. Кохтакі підняла свою чарку до казу. «Вибачте». «Та ні, усе гаразд». Кохтакі підбадьорливо посміхнулася і цокнулася чаркою з казу. Цей приємний дзенкіт, несподіваний і втішний, луною прокотився по всьому кафе. Кохтакі пригубила сім щасть. Роту повев легкий, солодкавий присмак саке. «Минуло вже півроку, відколи він почав називати мене на дівочі прізвище. Тихо почала кохтаки. Його хвороба поволі прогресує. Пам'ять стирається, повільно, але невпинно стирається. Пам'ять про мене. Кохтаки сумно засміялася. Я морально готувалась до цього, ледь чутно сказала вона. Киї слухала і її очі знову застилали сльози. Але все гаразд, справді, поквапилась додати Кохтаки і махнула рукою. Слухайте, я ж медсестра? Навіть якщо моє існування цілковито зітреться з його пам'яті, я однаково буду частиною його життя як медсестра. Я завжди буду поряд з ним». Кохтаки намагалась говорити якомога більш упевнено, щоб заспокоїти Киї та Казу. Вона була щирою, хотіла показати їм, що сильно. Та й справді такою була. Я все одно буду поряд з ним, адже я медсестра. Казу повертала в руках свою чарку, незворушно роздивляючись її. Очі Киї наповнились повінця, і одна сльозинка потекла її щекою. Ляск, звук почувся позаду Кохтаки. Жінка в білій сукні закрила книжку, яку постійно читала. Кохтаки обернулася і побачила, що та поклала закриту книжку на стіл, видобула зі своєї білої сумочки хостинку і підвелася зі стільця. Вона збиралась до вбиральні. Нечутними кроками рушила в інший куток кафе. Якби з ляскотом не закрила свою книжку, вони, можливо, і не помітили, що вона вийшла. Кохтаки не зводила очей із жінки в білій сукні, доки йшла до вбиральні. Киї дивилась на неї байдуже, а Казу потягувала сім щасть і навіть не повернулася в її бік. Зрештою, вона бачила це щодня. «Це нагадало мені...» «Цікаво, навіщо Фусагі хоче повернутися в минуле?» – неголосно запитала Кохтаки, прикипівши поглядом до стільця, на якому щойно сиділа жінка в білому. Вона певна річ знала, що сидячи на ньому можна повернутися в минуле. До хвороби Альцгеймера Фусагі не надто вірив у подібні легенди. Коли Кохтаки жартома заводила мову про чутки навколо кафе, і можливість повернутися назад у часі, він казав, що все це ні не вірив у привидів та інші надприродні речі. Та коли пам'ять почала потроху вислизати від нього, Фусагі взяв собі за звичку навідуватись до кафе і чекати, коли жінка в білій сукні звільнить свого стільця. Коли Кохтакі почула про це вперше, то не повірила власним вухам. Проте зміни в особистості людини – один із симптомів хвороби Альцгеймера. А оскільки вона прогресувала, Фусагі зробився дуже неуважним. З огляду на ці зміни, Кохтакі вирішила, що нема нічого дивного в тому, що він почав вірити у щось подібне. Але чому він хотів повернутися в минуле? Кохтакі кортіло дізнатися. Вона кілька разів питала його, але він ніколи не розповідав їй чому, лише казав, що це таємниця. «Схоже, він хоче віддати вам листа», – сказала Казу, мов би, прочитавши її думки. «Віддати мені?» «Угу! Листа?» Фосагі сказав, що так і не зміг віддати його вам. Кохтакі враз змокла. Відтак без емоцій додала. «Он воно що?» Казу дещо спантеличилась. Кохтакі відреагувала на її слова несподівано незворушно. Може, з її боку було невічливо зачіпати цю тему. Але реакція Кохтаки не мала жодного стосунку до казу. Причиною такої відповіді було те, що несподівана звістка про листа, якого написав Фусагі, здавалася ще щонайменше дивною. Зрештою Фусагі не вмів добре читати і писати. Фусагі зростав у злиднях у богом забутому містечку. Його сім'я збирала морські водорості, усі її члени працювали. Але ця робота погано позначалася на шкільних заняттях хлопця, тому він вивчив лише хірагану. І близько сотні іерогліфів – те, що діти зазвичай вивчають у першому класі. Кохтак і Фусагі познайомили спільні друзі. Йому був 21 рік, а їй – 26. Тоді ще не винайшли мобільних телефонів, тому вони спілкувалися за допомогою стаціонарного телефону і листів. Фусагі хотів стати професіональним садівником і жив неподаліку від своєї роботи. Саме тому вони здебільшого листувалися. Кохтаки якраз пішла на курси медсестер, тож у них майже не було змоги зустрітися, та вони все одно підтримували зв'язок, писали одне одному листи. У своїх листах Кохтаки розповідала про всіляку всячину. Вона, звісно, писала про себе про свої курси медсестер, гарні книжки і мрії про майбутнє, про найтривіальніші події свого життя і важливі новини. Докладно описувала свої почуття й реакції. Часом її листи налічували по 10 сторінок. Відповіді Фусаги, натомість, завжди були короткими. Траплялося, що він відписував лише одним реченням – «Дякую за цікавого листа» або «Чудово тебе розумію». Спершу Кохтаки думала, що він страшенно заклопотаний своєю роботою і не має часу писати. Але в кожному новому листі Фусагід так само давав їй короткі відповіді. Вона вирішила, що просто не цікавить його. Кохтаки написала хлопцеві, що нема потреби відповідати, якщо йому не цікаво з нею спілкуватися. Запевнила, що теж більше не писатиме, якщо не отримає від нього відповіді. Зазвичай відповідь Фусагі надходила впродовж тижня, але не того разу. Листа від нього не було цілий місяць. Кохтаки була шокована. Нехай відповіді Фусагі були короткими, але в неї жодного разу не складалося враження, ніби він писав з нехотя. Навпаки, його відповіді завжди здавалися їй чесними і щирими, тому вона не хотіла відразу опускати руки. Після свого ультиматуму прочекала ще два місяці. Одного дня, коли минули ті два місяці, нарешті надійшов лист від Фусаги. У ньому була лише одна фраза – «Виходь за мене». Ці три слова зачепили ті струни її серця, яких вона доти ніколи не відчувала. Проте Кохтакі не знала, як краще відповісти на листа з таким освідченням. Урешті-решт вона написала просто – «Вийду». Лише згодом і дізналася, що Фосагі майже не вмів читати і писати. Вона запитала, як йому вдалося прочитати всі її довгі листи. Схоже, він просто пробігав рядки очима і відповідав якоюсь загальною фразою, що могла б передати його враження від прочитаного. Та переглянувши останнього листа, Фусагін міг позбавитися відчуття, що прогавив щось важливе. Він читав його слово за словом і просив різних людей пояснити йому їхнє значення. Тому їй довелося так довго чекати його відповідь. Кохтаки досі мала такий вигляд, ніби не могла повірити в почуте. "То був коричневий конверт приблизно такого розміру", сказала Казу, малюючи пальцями в повітрі розмір конверта. Коричневий конверт Взяти для листа коричневий конверт – це було схоже на фусаги. Однак Кохтакі досі нейняла віри. «Може, це якесь романтичне послання?» – припустила Кеї. Її очі зблиснули. Кохтакі сумовито посміхнулася. «Ні, це навряд», – сказала вона, відмахнувшись від цієї думки. «А якщо це таке романтичне послання, що робитимете?» – запитала Казу, ніякого посміхнувшись. Зазвичай дівчина не бхала носа в особисте життя інших людей. Учепилась за цю теорію з романтичним посланням, щоб розвіяти тугу, що зависла в повітрі над їхніми головами. Контакі теж прагнула змінити тему, тому залюбки погодилась на їхню теорію про романтичне послання. Хоча Киї та Казу не знали, що Фусагі майже не вмів читати і писати. Гадаю, хотіла б його прочитати – Відказала вона, сміючись Вона не збрехала Якщо лист і справді був романтичним посланням від Фусаги Вона певна річ хотіла його прочитати То чому б не повернутися в минуле і не зробити це? Запитала Киї Що? Кохтак дивилася на Киї з пантеличино Ніби не розуміла, про що мова Казуш у відповідь на божевільну ідею Киї з Денькотом поставила свою чарку на барну стійку. «Сеструню, ти жартуєш?» Вона присунула своє обличчя до обличчя Киї. «Їй варто прочитати його», – рішуче відказала Киї. «Киї, Люба, завжди на хвилинку», – озвалася Кохтаки, намагаючись спинити Киї, та було вже запізно. Та уривчасто дихала і геть не зважала на заперечення кохтаки. Якщо це романтичне послання від Фусаги, ви маєте його отримати. Кей була переконана, що Фусаги написав романтичного листа. А доки ця думка снувала в голові Кей, її було не спинити. Кохтак і добре знала дівчину, тому відразу це зрозуміла. Казу такий поворот подій був не до вподоби, та вона лише зітхнула і посміхнулася. Хохтак і знову поглянула на порожній стілець жінки в білій сукні. Вона знала чутки про можливість повернутися в минуле. Знала й про різні усоружні правила, але ніколи, жоднісінького разу не думала про те, щоб самій помандрувати назад у часі. Навіть не була певна, що ті чутки правдиві. Та якщо припустити, що повернутися в минуле справді можливо, така ідея здавалась вельми цікавою. Понад усе Кохтаки хотіла дізнатися, що було в тому листі. Якщо Казу мала рацію, якщо вона могла повернутися в той день, коли Фусагі планував віддати їй листа, то в неї з'являлася малесенька надія отримати його. Однак перед нею постала дилема. Тепер, коли Кохтакі знала, що Фусагі хотів повернутися в минуле, аби віддати їй листа, чи правильно було їй самій мандрувати назад у часі, щоб його отримати? Жінка вагалася, бо їй здавалося, що отримати листа в такий спосіб було б не дуже правильно. Вона глибоко вдихнула і тверезо проаналізувала ситуацію. Пригадала правило про те, що повернення в минуле не змінить теперішнього, хай би що вона робила. А це означало, що навіть коли вона повернеться в минуле і отримає того листа, нічого не зміниться. і вирішила уточнити цей нюанс указу. «Нічого не зміниться», – незворушно сказала дівчина. Кохтаки відчула, як щось заворушилось в її серці. Це означало, що навіть коли вона повернеться в минуле і забере того листа, нинішня ситуація з Фусагі, який хоче помандрувати назад у часі, аби віддати їй листа, ані трохи не зміниться. Кохтаки одним ковтком спорожнила свою черчину із сімома щастями. Саме цього їй бракувало для впевненості. Рвучко видихнувши, вона із дзенькотом поставила чарку на барну стійку. «Саме так, саме так», – бурмотіла собі підніс Кохтаки. «Якщо він справді написав мені романтичне послання, то хіба може бути щось погане в тому, що я його прочитаю?» Кохтаки прогнала відчуття провини, переконавши себе в тому, що то романтичний лист. Кия підбадьорливо захитала головою і квапливо допила свій помаранчевий сік, ніби виказуючи кохтаки свою підтримку. Її нізджі роздувалися від захвату, коли вона вдихала. Казуна долучилася до них, а тихенько поставила свою чарку на барно стійку і зникла на кухні. Кохтаки зупинилась біля стільця, який начебто міг перенести її в минуле. Відчуваючи, як гупає в її тілі кров, вона обережно протиснулася в простір між стільцем та столиком і сіла Усі стільці в кафе здавались антикварними У них були елегантні вигини і кручені ніжки Сидіння і спинки обтягувала бруднозелена тканина Ураз жінка побачила ці стільці по-новому Помітила, що всі вони в чудовому стані, як новенькі І не лише стільці – Усе кафе блищало чистотою. Якщо воно відкрилось на початку періоду медзі, то працювало вже понад століття, однак усередині не було й натяку на цвіль чи затхлість. Когтаки зачудовано зітхнула. Вона розуміла, що для підтримання такої чистоти хтось мав щодня витрачати багацько часу на прибирання. Жінка повернула голову і побачила біля столика козу. Навіть не помітила, як дівчина підійшла. Вона стояла біля неї так тихо, що кохтаки стало моторошно. Казу тримала в руках срібну тацю. На ній стояла біла чашка, а замість скляної кавової каравки, що з неї вона зазвичай доливала відвідувачам каву, був невеличкий срібний чайничок. Кохтаки затамувала подих від такого незвичного вигляду казу. Здавалося, вона позбулася всіх притаманних звичайній дівчині рис. Вираз обличчя Казу був водночас урочистим і якимось меланхолійним. «Ви знаєте правила?» – запитала Казу буденним, але якимось далеким тоном. Кохтакі поспіхом пригадала всі правила, яких треба було дотримуватись під час мандрівки в минуле. Перше правило полягало в тому, що в минулому можна було зустрітися лише з тими людьми, які відвідували кафе. Іншими словами, якщо ви намірились повернутися в минуле, украй важливо, щоб людина, яку ви хочете побачити, теж побувала в цьому кафе. Так, навіть якщо вся країна дізнається про це кафе, для більшості людей повернення в минуле буде марним, оскільки вони не матимуть з ким зустрітися. Думала Кохтаке Та для мене це правило не створює жодних проблем Адже Фусагі приходив сюди безліч разів Друге правило попереджало Що теперішні не зміниться байдуже, й дуже що ви робитимете в минулому Кохтаке вже з'ясувала Що з цим правилом у неї теж не було проблем Навіть якщо вона повернеться в минуле Щоб забрати листа Теперішні від цього не зміниться це, певна річ, стосувалось не тільки листів. Якби, скажімо, було винайдено якісь революційні ліки від хвороби Альцгеймера, якби якимось чином удалось перенести їх у минуле і випробувати на фосаги, його стан у теперішньому однаково не змінився б. Це правило здавалось жорстоким. Згідно з третім правилом, Повернутися в минуле можна було, лише сидячи на тому стільці, де зазвичай сиділа жінка в білій сукні. Кохтак чула, що вона виходить до вбиральні один раз на день, але ніхто не знав, коли саме. Зовсім випадково жінка в білому щойно вийшла до вбиральні, і Кохтак випав такий малоймовірний шанс. Вона не знала, правда це чи ні. Але чула, що того, хто спробує силою зрушити жінку білі сукні зі стільця, вона прокляне. Випадковий збіг обставин чи ні, але кохтаки невимовно пощастило. Осорожні правила не могли стати їй на заваді. У четвертому правилі йшлося про те, що в минулому не можна підводитись з того стільця. Ні, річ не в тім, що ваші сідниці прилипнуть до сидіння – і ви не зможете відірвати їх від стільця. Якщо підвестися з того місця, вас відразу поверне в теперішнє. Оскільки кафе розміщувалось в підвалі, сигналу мобільного телефона тут не було. Тому, повернувшись у минуле, ви не могли зателефонувати тому, хто не бував у кафе. А оскільки не можна було залишати стілець, ви також не могли вийти на двір. Ще одне паскудне правило. Кохтаке чула, що кілька років тому кафе набуло неабиякої популярності завдяки міській легенді. Певний час люди, які прагнули повернутися в минуле, ішли сюди невпинним потоком. Але не дивно, що через усі ті осорожні правила відвідувачів добряче поменшало, подумала Кохтаке. Раптом Кохтаке опам'яталася і зрозуміла, що мовчки чекає її відповіді. Я маю випити каву до того, як вона охолоне, так? запитала жінка. Так. І ще щось. Кохтаки не пригадувала інших правил, та окрім правил, її також цікавило, як їй повернутись в потрібні день і час. Треба чітко уявити той день, у який ви хочете повернутися, додала казу, ніби прочитала думки кохтаки. Просто уявити не надто зрозуміле пояснення. Уявити, перепитала Кохтаки. Той день, коли Фусагі ще пам'ятав вас Той день, коли він хотів віддати вам листа Той день, коли він узяв листа із собою до кафе Казу описала чітку картину, яку вона мала уявити Без усіляких зайвих деталей Кохтакі раз по раз повторювала її слова Аби сформувати в уяві картину з усіма цими компонентами День, коли він ще пам'ятав Лист День, коли він прийшов День, коли Фусагі ще пам'ятав кохтаки. Визначити його було важко, але жінка пригадала один літній день три роки тому, ще до того, як у Фусагі почали з'являтися симптоми. День, коли Фусагі хотів віддати їй листа. Це теж було нелегко. Вона ж не отримала листа, то звідки могла знати? Та не було жодного сенсу повертатися в якийсь із днів, коли він ще не написав його. Кохтаки вирішила, що просто уявить, як Фусагі пише того листа. День, коли він узяв листа із собою до кафе. Це було дуже важливо. Навіть якщо їй удасться повернутися в минуле і зустрітися з Фусагі, ця мандрівка виявиться марною, коли в нього не буде листа. На щастя вона знала, що зазвичай Фусагі складав усі важливі папери до чорної теки із застібкою і завжди брав її з собою. Якщо то був романтичний лист, Фусагі нізащо не залишив би його вдома. Він точно сховав би його до теки і забрав із собою, щоб кохтаки ненароком його не знайшла. Вона не знала, якого дня чоловік збирався віддати їй листа, але він точно був у його сумці. Кохтаки уявила Фусагі з його чорною текою. «Готові?» – запитала Казу спокійним тихим голосом. «Ще хвильку!» Кохтакі глибоко вдихнула. Ще раз уявила потрібну картину. День, коли він ще пам'ятав. Лист. День, коли він прийшов. Повторювала вона ледь чутно. Гаразд, досить гаєте час. Кохтакі приготувалась. Я готова, сказала вона, дивлячись у вічі казу. Дівчина ледь помітно кивнула. Вона поставила порожню чашку перед Кохтаки і обережно правою рукою взяла стаці срібний чайничок. Її граційні, у балерини, рухи зачаровували. «Пам'ятайте, Казу зупинилася і опустила очі на Кохтаки. Каву треба випити, доки вона не охолоне», – прошепотіла дівчина. Її лечутні слова луною прокотились через усе кафе. Кохтаки відчула, як наелектризувалось повітря. Мов би, виконуючи якийсь урочистий ритуал, казу почала повільно наливати в чашку каву. З узенького носика срібного чайничка потекла цівочка чорної, як смола кави. Булькання, яким супроводжувалось наливання зі скляної каравки з широким горлочком, не було. Кава лилася беззвучно і страшенно повільно наповнювала білу чашку. Кохтак і ніколи не бачила такого чайничка. Він був менший за всі інші чайники в кафе. На вигляд здавався міцним і водночас витонченим, делікатним. Кава, мабуть, теж особлива, подумала вона. Щойно в її голові промайнула ця думка. Над повною кави чашкою здійнявся невеличкий вихор пари. Тієї миті все навколо кохтаки почало розпливатися і мерехтіти. Несподівано все, що було перед очим, зробилося якимось примарним. Вона пригадала чарку «Семи щасть, яку нещодавно випила. Може, це все ефект алкоголю? Ні, то було щось інше. Те, що вона відчувала, не на жарт стривожило. Її тіло теж почало розпливатися і мерехтіти. Вона сама ставала кавовою парою. Здавалося, що все навколо завертілося. Ніби вона перетворилась на пару, а час помчав у зворотному напрямку. і заплющила очі. Не від страху, а щоб зосередитись. Якщо вона справді поверталась в минуле, то треба було морально підготуватися. Першою зміною, яку кохтаки помітила у Фусаги, було те, що він сказав. Того дня, коли він це сказав, жінка готувала вечерю і чекала його з роботи. Фусаги був садівником, однак його робота полягала не лише в обрізанні гілок і згибанні листя, він мав підтримувати баланс між будинком і садом. Сад не міг бути надто барвистим, або ж надто одноманітним. Головне баланс. Завжди казав Фусагі. Його робочий день починався в досвіта і завершувався після заходу сонця. Якщо не було якихось особливих причин затриматись, Фусагі відразу йшов додому. Тому коли не було нічної зміни, Кохтаки чекала повернення Фусагі. І вони разом вечеряли Уже споночіли А Фусагі досі не повернувся і подумала, що це на нього геть не схоже Але пропустила, що він пішов випити з колегами Минуло дві години І Фусагі нарешті прийшов додому Зазвичай він завжди тричі дзвонив у дверний дзвоник Дзень-зелень, дзень-зелень, дзень-зелень У такий спосіб він сповіщав Кохтакі про своє повернення але того разу вона почула, як повернулась дверна ручки, і Фусагі сказав «Це я». Почувши його голос, Кохтакі кинулась до дверей і налякано розчихнула їх. Вона подумала, що Фусагі десь поранився і не міг натиснути на дзвоника. Але він стояв перед нею цілком неушкоджений. На ньому був простий робочий одяг – сіра сорочка і темно-сині підкочені штани. Він скинув з плеча сумку з інструментами і винувато сказав – я заблукав. Це сталося наприкінці літа два роки тому. Кохтакі була медсестрою, тому вміла розпізнавати ранні симптоми різних захворювань. Це не просто забудьковість, вона знала. Невдовзі він почав забувати, чи виконав заплановану роботу. Коли хвороба почала прогресувати, він прокидався вночі і казав – я забув виконати якусь важливу роботу. Коли таке траплялося, Кохтакі не заперечувала. Вона щосили намагалась його заспокоїти і запевняла, що вони зроблять усе вранці. Кохтакі навіть поза очі консультувалась з лікарем. Готова була спробувати будь-що, тільки б спинити прогресування його хвороби. Нехай навіть зовсім трішки. Але час минав, і він забував усе більше і більше. Фусагі обожнював мандрувати. Йому не так подобались самі поїздки, як можливість відвідати різні сади в небачених доте краях. Кохтаки завжди брала відпустку в той самий час, щоб вони могли мандрувати разом. Фусагі нарікав, що їде виключно в робочих справах, але Кохтаки на це не зважала. Усю поїздку чоловік супився, але Кохтаки знала, що це його звичний вираз, коли він робить те, що йому довподобить. Навіть коли хвороба почала прогресувати, Фусагі не облишив своїх мандрів, але почав раз по раз відвідувати ті самі місця. За якийсь час його недуга почала впливати на їхнє спільне життя. Фусагі часто забував, що він щось купував. Усе частіше він питав кохтаки, хто купив це? І решту дня залишався не в гуморі. До квартири, де вони жили, Подружжі перебрались відразу після весілля. Часом Фусагін не повертався додому, і до Кохтаки бувало телефонували з поліції. А близько півроку тому фусагі почав називати її на дівоче прізвище – Кохтаки. Урешті запаморочення від мерехтіння розмитого навколишнього простору минулося. Кохтаки розплющила очі. Жінка побачила вентилятор – який повільно обертався під стелою. Свої руки і свої ноги. Вона більше не була парою. Проте не знала, чи справді повернулася в минуле. У кафе не було вікон. Світло всередині завжди було тьмяним, і все здавалось вицвілим, наче зображення на старих світлинах. Годі було здогадатися, ніч на дворі чи день, не звірившись із годинником. На стінах Висіло три годинники, але їхні стрілки показували різний час. Утім дещо змінилося. Казу, яка щойно налила їй каву, кудись зникла. Киї теж ніде не було. Кохтаки спробувала заспокоїтись, та ніяк не могла втихомирити своє серце, яке навіжено калатало. Вона знову роззирнулась. Тут нікого немає, пробурмотіла розчаровано. Кохтакі повернулася в часі, щоб зустрітися з Фусагі, тому його відсутність дуже її засмутила. Жінка замислено підняла очі до вентилятора, обмірковуючи своє становище. Дуже прикро, що так сталося, але може воно й на краще. Власне кажучи, їй навіть дещо полегшило. Вона, звісно ж, хотіла прочитати того листа, та водночас почувалася видною в тому, що, так би мовити, робитиме це без дозволу фусаги. Він точно розсердився б, якби дізнався, що вона навмисно повернулася з майбутнього, аби прочитати того листа. З іншого боку, ніякі її дії все одно не змінювали теперішнього, тому й не мало великого значення, прочитає вона листа чи ні. Якби відчитання стан фусагі міг поліпшитись, вона неодмінно зробила б це, віддала б життя за того листа. Однак він нічим не міг зарадити хворобі Фусаги. Теперішнє не зміниться, і він однаково її не пам'ятатиме. Кохтаки спокійно і тверезо оцінила свою скрутну ситуацію. Зовсім нещодавно її шокувало запитання Фусаги. Перепрошую, ми знайомі? Воно її дуже засмутило. Жінка знала, що колись цей день настане, та він усе одно заскочив її зненацька. Саме це привело її в минуле. Кохтакі потроху опановувала себе. Якщо вона справді опинилася в минулому, їй не було чого там робити. Треба повернутися до теперішнє. Навіть якщо фусагі забув мене, я завжди буду його медсестрою. Зрештою, це і є моя робота. Я маю робити все, що можу. Кохтаки вже ухвалила для себе таке рішення і не збиралась відступати. Сумніваю, що це романтичне послання, пробормотіла вона і потягнулася до чашки з кавою. Дзень-зелень. Хтось зайшов до кафе. Аби потрапити всередину, доводилось спускатися сходами до підвалу. Біля їхнього підніжжя були масивні дерев'яні двері з прожилками метрів за два заввишки. Коли ці двері відчинялися, лунав дзень-зеленькіт – маленького дзвоника. Однак відвідувач з'являвся не відразу, спершу він мав перейти ще шмат земляної підлоги перед входом до кафе. Після дзвоника минало кілька секунд, перш ніж відвідувач заходив усередину. Тому коли озвався дзвоник, Кохтакі не могла знати, хто заходив до кафе. Може це не Гара або Киї? Кохтакі напружилась в очікуванні, її серце мало не вистрибувало з грудей у якомусь перечутті. Таке доводиться переживати далеко не щодня. Насправді, хіба ще раз у житті. Якщо це Кеї, вона, мабуть, запитає, що я тут роблю. Казу, з іншого боку, наймовірніше, просто байдужно виконуватиме свою роботу. А це не надто надії. Подумки Кохтакі уявляла собі різні сценарії розвитку подій. Але на порозі кафе не було ані Кеї, ані Казу. Там стояв Фусаги. Ох, мимоволі скрикнула кохтаки. Він заскочив її зненацька Жінка повернулася в минуле, щоб побачитись з Фусагі Але зовсім не чекала, що він просто зараз зайде до кафе Фусагі був одягнений у темносиню футболку полу І бежеві шорти до колін Він доволі часто вдягався так, коли мав вихідний Схоже, на дворі було спекотно Бо чоловік обмахувався своєю чорною текою і застіпкою Кохтаки нерухомо сиділа на своєму стільці. Фусагі застиг біля входу, міряючи її здивованим поглядом. "Привіт", почала Кохтаки. Вона й гадки не мала, з чого почати розмову, задля якої вона повернулася. Раніше Фусагі ніколи так на неї не дивився, ані тоді, коли вони познайомились, ані тим паче після їхнього одруження. Вона почувалася одночасно утішено і ніяково видобувала з пам'яті нечіткий спогад трирічної давнини, але не знала, як перевірити, чи справді повернулася на три роки в минуле. Може, вона не змогла сформувати потрібний образ? Через якусь помилку спрацювала тільки частина з трійкою, і вона, скажімо, повернулася лише на три дні? Саме коли вона заглибилась в роздуми про свою неоднозначну уяву. «Ох, привіт!» Не очікував тебе тут побачити, буденно пробурмотів Фусагі. Він говорив так само, як до хвороби. Був таким, яким вона його уявила. Ні, таким, яким вона його пам'ятала. «Я чекав удома, але ти все не приходила», додав він. Аж ось відвів погляд. Нервово прокашлявся і насупився, ніби його щось непокоїло. «То це справді ти?» Гм, Ти знаєш хто?» я? «Що?» Фусагі спантеличено дивився на кохтаки. Але жінка, звісно ж, не глузувала з нього. Вона мала якось пересвідчитися. Жодних сумнівів у тому, що вона повернулася в минуле, не залишилось. Але в який саме момент вона потрапила? До того, як у Фусагі з'явилися симптоми хвороби Альцгеймера, чи після? «Просто назви моє ім'я», – сказала вона. «Може, досить уже оцих твоїх жартів», – роздратовано кинув він. Хоча він не відповів на її запитання, Котаке полегшено посміхнулася. «Ні, усе гаразд», – вона легенько похитала головою. Цей короткий діалог розповів жінці те, що вона хотіла знати. Вона точно повернулася в минуле. Фусагі, який стояв перед нею, був тим Фусаги, якого вона знала ще до того, як він втратив пам'ять. Якщо уява їй не зраджувала – вона зустріла Фусагі трирічної давнини. Кохтаків сміхалася, знічеві помішуючи свою каву. Фусагі спостерігав за її незвичною поведінкою. «Це сьогодні якось дивно поводишся», – сказав він, роззираючись, мов щойно збагнув, що в кафе більше нікого немає. «Не ти тут?» – гукнув він на кухню. Ніхто не відповів. І Фусагі обійшов барну стійку, шльопаючи своїми в'єтнамками. Зазирнув до затильної кімнати, але там теж нікого не було. Дивно, нікого немає, буркнув він і сів біля барної стійки на найдальшому від Кохтаки стільці. Кохтак і навмисника шлянула, аби привернути його увагу. Він зміряв її знудженим поглядом. Що таке? Чого ти сидиш там? А що не так? Хіба я комусь заважаю? Чому б тобі не сісти тут? Тут. Охтаки постукала об поверхню столика, запрошуючи його сісти на вільний стілець навпроти. Але Фусагі відмахнувся від неї. «Ні, мені й тут добре», – сказав він. «Ох, ну чого ти?» – невдоволено почала вона. «Щоб таке зріле подружжя, як ми, сиділо разом за одним столиком, оближ», – дещо роздратовано відказав Фусагі. Зморжка між його бровами поглибшила. Він не погоджувався на її пропозицію, та вона знала, коли фусагі отак супиться, це свідчить аж ніяк не про його невдоволення. Навпаки, таке траплялось, коли він був у доброму гуморі. Кохтаке чудово знала, що так він приховував своє збентеження. «Твоя правда, ми такі подружжя!» з посмішкою погодилась вона. Кохтаке дуже зраділа, коли фусагі назвав їх подружжям. «Пхи!» Не треба аж так тішитись. Усе, що казав Фусагі, викликало в неї ностальгії і щастя. Кохтаки машинально відпила трохи кави. Ого, вирвалось в неї, коли вона відчула, наскільки та вже охолола. Ураз жінка усвідомила, як мало часу залишилось. Вона мала зробити те, що задумала, доки кава зовсім не вистегла. Послухай, я маю дещо... Тебе запитати. Що? Щось сталося? Може ти хотів щось, щось мені віддати? Серце кохтаке шалено стукотіло. Якщо в осагі написав того листа до хвороби, то цілком могло б бути і романтичне послання.